Þegar Jésús hefði lokið öllum þessum orðum, sagði hann við lærisvinna sína Þegar vitið að eftir tvo daga eru páskar. Þá verður mannssonarinn framseldur til krossfestingar. Æstu prestarnir og öldunga líðsins söpnuðusl saman í höll æstapressins er kæfasjett og réðum með sér hansam að Jésum með svikum og taka hann af lífi. En þess öðu, ekki á hátíðinni,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 Þá fór eitt þeirra tólf í út á sýskari nafni til æðstu prestana og sagði Hvað viljið er gefa mér fyrir að framselja yður Jésu? En er grittu honum þrjá tjú silvur penninga. Uppra þessu leitaðan færis að framselja hann. Á fyrsta degi ósýrðu brauðana komu lærisverandi til Jésu og sáðu Hvar vilt þú að verið búið mér poskamáltíðina? Hann mælti Fara til ákveðins manns í borginu og segi viðan, mestanin segir, minn tími er í nánd, hjá þér vil halda paska með lærisvönum mínum. Lærisvönandan gjörðu sem Jésús bauðum og byggu til paskamáltíðar. Um kvöldi satt til borðs með þeim tólf og er þeir mötuðust, sagði hann, sannlega segi ég íður, einna viður mun svíkja mig.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 Pétur svaraði, þótt ég ætti að deyja með þér, þá mun ég aldrei afneita þér. Eins töluðu allir lærisvinnarnir. Þá kemur Jésús með endir staðar, reyti gætt sem Og hann segi við lærisvinnina, setjist hér með því fer og byðst fyrir þarna. Hann tók með sér þá Pétur og báða sonu sebetið þessar. Og nú setti að honum hrygð og angist, þann segi við þá.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 Meðan hann var enn að tala kom Júdas 1-12 og með honum mikill flokku frá æstuprestunum og öldungum líðsins og hafðu þess verð og barefli. Svíkar hann eða sagt hann þetta til Marks. Sá sem ég kissi, hann erðað, takið hann handum. Hann gekk beinta Jésús að þið heil rabbi og kisti hann. Jésús að þið við hann, vinur, hvi ertu hér? Þá komu hinir loðu hendur á Jésu og tóku hann. Eitt þeirra sem með Jésu voru að greið til sverðs og bráðfí, hjóð til þjónsæðsta pressins og sneiða á honum eirað. Jésu sagði við hann slíður að sverð þitt. Allir sem sverði bregða munur fyrir sverði falla. Higgur þó ég geti ekki byði föðu minn að senda mér nú meira en tólfsveitir engla.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 þá yfirgáðu hann lærisvinnarnir allir og flýðu. Þessan tóku Jésu höndum færði hann til kæfasar æðstaprests en þar voru samankomnir, fræðimennarnir og öldungarnir. Pétur fylgdi honum álendar alltaf garði æðstaprestsins. Þar gekk hann inn og settist hjá þjónunum til að sjá hverir þið endir á. Æðstu prestarnir og alltaf ráðið,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 Ég særiði við lífandi Guð segðu oss, Ertu Kristur, sonur Guðs? Ég svo honum, Þú sagðir það, en ég segiður, upprúð þessu munið er sjá mannssonin sitja til hægri handar máttarins og kom á skýjum heiminnsins. Þá reif aðstipresturinn klæði sin og sagði, Hann guðlastar, lastar, hvað þurfum ég nú framar votta við? Þið er herðu Guð lastið hvað listiður, þeir svöruðu, hann er döið að Og þeir ræktu í anditónum og slóðu hann með nefunum en aðrir börðu hann með stöðum og sáðu, spáðu nú Kristur, hver var að sláðið? En Pétur satt út í gardinum, þar kom á hann og þernæn og sagði, þú varst líka með Jésu frá Galilíu. Því neitaðan hann svo allir heyrðu og sagði, ekki veit ég hvað þú ert að fara, hann gekk út í fordyrið þar sá hann önnur þærnaðs sagði við þá sem þar voru þessi var með Jesu frá Nasaret en hann neitaði sem áður og sórðis ei að að þekkti ekki þann mann litlu síðar komu þeir þar stóðu og sögðu við Pétur víst ertu líka einn af þeim enda segir málfæri þitt til þín en hann sór og sártt við lagði að að þekkti ekki manninn um leið gól hani